Harmadik fejezet Az örökség Szofi gondolatait a jóslatnak beillő szavakról hamar elterelte a másnap megkezdődő kemény munka. A tobarózsa olajának kinyerése egy egészen különleges eljárást igényelt, amelynek gyakorlata csak néhány évtizede terjedt el a környéken. Az úgynevezett anflörázs módszerrel a legérzékenyebb, legtörékenyebb virágok szírmaiból lehetett kinyerni az illatot. Igaz, az eljárás hosszadalmas és körülményes volt. Különösen a hideg amfloráz esetében. Ehhez fakeretekre volt szükség, amelyekbe négyszögletű üveglapokat foglaltak. Az üveget aztán megkenték zsírral, jobbára birkafagyú keverékével, melybe egyesével helyezték bele például a tubarózsa leszüretelt virágait. Három nap elteltével az időközben illatukat vesztett és elfonyat virágokat kiszedték a zsírból, és helyükre frissek kerültek. Nagy szakértelmet igényelt annak megállapítása, hogy a zsíradék, úgymond mikor telítődött. Ekkortól már nem volt érdemes friss szirmokkal tölteni fel a régiek helyét, de virágtól függően egyetlen keretet tízszer vagy épp negyvenszer is újra tölthettek. Nem csoda, hogy az eredményes munkához rengeteg ilyen keretre és számos türelmes munkás kézre volt szükség. Ettől némileg egyszerűbb, de nem kevésbé fáradtságos folyamat volt a meleg anflörázs, amikor egy hatalmas kondér forró zsírban állandó kevergetés mellett vesztették illatukat például az ibolyák, narancsvirágok, amelyeket rendre frissekkel helyettesítettek megint csak addig, míg a zsír el nem érte azt a pontot, ahonnan már nem tudott több illatot befogadni. Az illatos zsírt egyébként mind a meleg, mind hideg anflörás során alkohollal vegyítették, majd az elegyet hűvös helyre tették pihenni, ahol az alkohol és a zsíradék rövid idő alatt ketté vált. Az edény alján ott állt az újra megszilárdult, és immár újra szaktalan zsír, Fölötte pedig ott lebegett az olajcseppeket rejtő alkohol. Ettől kezdve az embernek nem volt más dolga, mint folyamatosan forralni az alkoholt. Ami annak elpárolgása után visszamaradt, nos, azok voltak a világ legértékesebb olajai. Az íris, a tubarózsa, a jázmín vagy a narancsvirágolaj, a vagy a neróli. Lodovéko Belli maga is megtekintette a folyamat elejét. Alig, ha nem látni akarta, hogy megfelelő eszközökkel és módon végzike az anflörást belbárbon. Ám amit látott, elégedettségére szolgálhatott, mert nem sokkal ezután megalkudott egy nagyobb adag tubarózsaolaj szállítmányra Málon úrral, majd szedelőcködni kezdett. Ideje volt, hogy visszatérjen saját birtokára. Szofia maga részéről nagyon sajnálta az itáliai távozását. Noha mindössze kétszer beszélgettek hosszabban, és a lány továbbra is fenntartotta, hogy van valami nyugtalanító és kifürkészhetetlen a kereskedő személyében. Úgy érezte, az illatok iránti rajongásuk révén valamiféle rokonlelket veszít el a távozásával. Hanem Signore Zambelli nem hagyta egészen magára a lányt. Elutazása előtt egy könyvet ajándékozott neki. Alló admirable, vagy a híres Kölnivíz erényei és hatásai. Annak a bizonyos Johann Maria Farinának az írása volt, aki jó negyven évvel korábban megalkotta azt az alkohol alapú illatkeveréket, ami lényegében maga a parfüm. Bár sok helyen nevezték továbbra is eredeti nevén, azaz Kölni víznek. Sophie üres óráiban ezt a könyvet bújta, amely a nagy parfümkészítő leveleit is tartalmazta. Mikor Farina megalkotta a híres Lou admirable a legelső kölni vizet, amelynek pontos összetevőit senki nem ismeri rajta kívül, így írt egy rokonának. Kikísérleteztem egy illatot, ami az itáliai tavaszi reggeleket idézi, a nárcisszal és narancsvirággal borított hegyoldalakat, Ahogyan eső után illatoznak. Frissít, üdít, erősíti az érzékeket és a képzelő erőt. Behúnta a szemét és megpróbálta elképzelni a farina által leírt illatot. Gyakran gondolkozott el azon, hogyan lehetséges az, hogy az ember, ha maga elé idézi egy virág vagy a reggeli kemencéből kikerülő kenyér, vagy épp a tajtékzó tengerképét, akkor nem csak a képüket látja, de az illatokat is érzi. Mert ez azt jelenti, hogy az illatokat nem csak érezni, de elképzelni is lehetséges. Sőt, az illatok arra is képesek, hogy úgy idézzenek fel helyeket, embereket, képeket, mintha azok valóban jelen lennének, de még érzéseket is képesek megidézni. Például a meleg kenyér illata. Ha megérezte, Szofit ugyanaz a biztonságos Melegérzés öntötte el, Mint amikor kislányként az szoknyájának védelméből figyelte Akkori házvezető nőjüket, Az öreg Margeritet, Mint vágja le És nyújtja felé a kenyér Ropogós végét. Olyan misztérium volt ez, Amelynek kulcsát tudta, Fel nem érheti észszel, Mégis vágya volt Kitanulni titkait és bárcsak tudnám, hogyan lehet üvegcsébe zárni az esőillatát. Sóhajtott fel, és éppen akkor tette vissza a könyvet párnája alá, amikor kopogtattak az ajtaján. Szabad! szólt ki, és ágya szélére ült. Az ajtóban François Malon komoly arca bukkant fel. Mi történt, apám? kérdezte Sophie felállva. Olyan különös az arckifejezésed. Őj vissza, Szofi, kérlek, mert beszélnem kell veled. Mondta az öreg, míg becsukta maga mögött az ajtót. A lány engedelmesen visszaült az ágyára, én már nem is leplezve rémületét. Apám, megijeszt? Csak nem meghalt valaki. Nem, nem ilyesmiről van szó. Doha így is elég komoly. François Malon ekkor megállt lánya előtt, és háta mögött összekulcsolt kézzel kibámult az ablakon. Látszott, keresi a szavakat, melyekkel mondandójához foghatna. Sophie tulajdonképpen sejtette, hogy valami jár apja fejében. Az utóbbi napokban, pontosabban Lodovíko-Cembelli távozása után igen különösen kezdett viselkedni. Gyakran ment hosszú, magányos sétákra a környéken, ami régebben akkor volt szokása, ha komor gondolatok kötötték le vagy bezárkózott régi dolgozószobájába, ahol a számviteli könyvek sorakoztak az asztalon. Szófinak úgy tűnt, apját valami súlyos dilemma emészti, és ekkor különös gondolata támadt. Mi van, ha a dilemma okozója számbelli maga? Látta ugyanis, hogy elutazásának napján az itáliai hosszan beszélgetett apjával a kertjük végében, s mondandóját az öreg málón igen komoly arccal hallgatta. A lány akkor nem foglalkozott különösebben a dologgal, de ekkor felötlött benne egy gondolat. Mi van, ha Cámbelli megkérte az apjától a kezét? Igaz, a kereskedő nem tűnt nősülős típusnak, sőt. Alig, ha nem szor adhatta volna házasodásra fejét az évek során, hiszen meglehetett akár... Nos, Szofi még a férfi pontos korát sem tudta. De az bizonyos volt, hogy az itáliai mint Szofi szépségét, mint tehetségét nagyra értékelte, így aztán ki tudja, talán idős napjaira úgy döntött, csak megfontolja, hogy egy takaros kis feleséget maga mellé vegyen. Szófi, szólalt meg végre Málon. Mielőtt szinyure Czámbeli elutazott, félrehívott, hogy beszéljen velem. hozzá rólad. A lány megrémült. Tudta, mi fog történni, de ötletesen volt ezt a lánykérést, ugyan miféle elfogadható érvel védhetné ki. Hiszen Czámbeli gazdag volt, sokkal gazdagabb, mint Gondran. Igazi úr... És bár nem fiatal ember, Koráncsem lenne egy átlagos lány számára olyan visszataszító parti, mint a kövér és undog bőr cserző. Igaz, nem környékbeli és nincs köze a kesztyűkészítőkhöz sem, ami megmagyarázná apja gondterheltségét. Alig, hanem az a gondolat okozta komorságát, hogy kedves lányát ilyen messzire kell férjhez adnia. Apám, ne szakíts félbe kérlek. Épp elég nehéz megtalálnom a megfelelő szavakat. Apám, kérlek, ne tedd ezt. Ugyan mit? Hökkent meg Malón. Ne akart, hogy hozzámenjek Zembellihez. Tudom, hogy alapvetően rokon rokonszemves férfiú, és nagyon gazdag, de én, én nem tudnám szeretni őt, és ácsi lányom lassabban a testtel... Én nem tudok róla, hogy színyóre belli megkérte volna a kezed. Legalábbis tőlem nem. Csak nem ajánlatot tett neked. Nekem? Nem. Csak épp láttam, hogy igen komolyan beszélgettetek, mielőtt elutazott, és apám mondta rólam beszéltek. Ó oh, vagy úgy. Igen, valóban rólad beszéltünk Szofi, de nem úgy, ahogy te gondolod. És bár kétségtelen, hogy egy efféle ajánlat igen megtisztelő lett volna a családunk számára, igen meglepődtem volna, ha Cembelli megkéri tőlem a kezed. Nem tűnik annak a nősülős fajtának. Na de, hogy a tárgyra térjek! Az úr, meg kell valljam, igen keményen leteremtett. Leteremtette apámat? Igen. Azt mondta... Nem érti, miért hagyom, hogy ősei munkája tönkre menjen a szemem láttára csak azért, mert a fiam nem hajlandó hallgatni az idők szavára, hogy a változás olykor elkerülhetetlen az életben maradáshoz. Ezt mondtam magam is, morogta Szofi halkan, de málom folytatta, és azt is mondta, hogy nekem minden eszközöm megvan ahhoz, hogy Belbárp továbbra is virágzó, hanem épp a környék legjövedelmezőbb birtoka legyen és ennek egyik főletéteményesette vagy, akit az úr talán épp azért áldott meg a képességeivel, hogy átsegítsen minket egy új korszakba. és hogyha egy sütni valóm is van, akkor hagyom a csudába a kesztyűket meg a cserzővargákat, és a birtok minden eszközét az olajgyártás szolgálatába állítom, aminek a parfümkészítés hamarosan, Kimeríthetetlen felvevő piacot jelent majd. És apám mit mondott mindenre? Kelt fel Szofi az ágyról. Sokat gondolkodtam az elmúlt napokban, és rájöttem, hogy Zambellinek igaza van. Szofi egyszerre érzett örömöt és megkönnyebbülést, illetve egy egészen apró csöpnyi keserűséget. Boldog volt, hogy apja végre helyes irányba állítaná Belbárp hajóját, de némileg megkeserítette az örömöt, hogy François Málon csak akkor vette komolyan a lánya által felsorakoztatott érveket, amikor egy férfi szájából is hallhatta őket. De Sophie végső soron nem neheztelt az apjára, hisz végül is ő csak egy vidéki fruska, Lodovíkó Czambelli pedig egy világlátott, dörzsölt kereskedő, aki az üzlethez is ért. Nem csoda, hogy így az ő figyelmeztetése jobban megrendítette Málont, mint Szofi látszólag alaptalan, belbárt fölött érzett aggodalma. Ezek szerint hajlandó lenne átalakítani a birtok működését, kérdezte óvatosan. Igen, de nem lesz egyszerű. Ha komolyabban részt akarunk venni az esszenciák előállításában, ahol sok mindenre szükségünk lesz. Beszállítókra és új kereskedelmi kapcsolatokra. Bár azt hiszem, e téren számíthatunk színyó recámbellire is. Apám! Annyira boldoggá tesznek a szavai. Meglátja, nem bánja meg. Szofi apjához szaladt és megölelte. És nem csak Bell miatt könnyebbült meg, nagyon rég nem látta apját ennyire eltökéltnek és energikusnak mint amikor a gazdaság átalakításáról beszélt. Tudod, lányom, nagyon szégyellem magam, mondta komolyan Málon, kibontakozva lánya öleléséből. Czámbeli látogatása és a szavai ráébresztettek, hogy mennyire hagytam kicsúszni az irányítást a kezem közül. Nincs azzal semmi baj, ha egy fiatal ember Gaston korában úgy látja, hogy ő bizony jobban csinálja a dolgokat az apjánál. De azért egy férfi, még tenni tud és van erő a két karjában, azért mégiscsak legyen úr a saját házában. Igaza van, apám! Ó, Istenemre! Hálás vagyok az úrnak, hogy ilyen szavakat hallok a szájából. Hányszor megmondtam, hogy sokkal több tenni akarás és sokkal több lelkesedés van még édesapámban sem, mint Gaston szeretné? Ő csak a legjobbat akarta nekünk. Fette lányát Malon. – Ebben kérlek, te se kételkedj! – Talán! – vonta meg a vállát Szofi. – De azt, hogy belbárnak, mi is lenne igazán jó, azt sosem értette meg. És talán nem is érdekelte. Azt hitte, az apja megdorgálja a megjegyzéséért, ezért igencsak megilletődött, mikor Málon így felelt. – Ebben igazad van, Szofi. – De van itt még valami! – valami, amire szintén Zembelli irányította rá a figyelmem. Noha a lelkeméjén mindig is sejtettem. Mi volna az? Hogy te sokkal jobban szereted és értékeled a birtokot, mint a fivéred. Neked a véredben van az olaj előállítása, ami nem csoda, hiszen ez a vér már anyád és nagyanyád ereiben is ott folyt. És az, hogy te a magad józan eszétől, Ugyanazokra a meglátásokra jutottál, mint a tapasztalt Zembelli. Nos, ez meggyőzött arról, hogy a birtok jobb kezekben lenne. Nálad. Ezért úgy döntöttem, hogy végrendeletet írok, amiben rádhagyom Belbárbot. Hogyan? kérdezte Sophie elhülve. Igen, jól hallottad. Úgy döntöttem, hogy a halálom után Belbárb a téhéd lesz. Szofi visszatántorgott az ágyhoz, és lerogyott rá. Ugyan, Szofi? Úgy elsápadtál. Ez azt jelenti talán, hogy nem örülsz. Dehogy nem, apám, hebegte a lány. De hát miért? Úgy értem, hogyan jutottál erre a döntése, és, és mit fog ehhez szólni, Gaston? Miatta ne fájjon a fejed. Legyintett Málon, és fel alá kezdett járkálni a szobában. Különben sincs más választása, mint hogy elfogadja a döntésem. Ráadásul nem semmizem ki, hiszen Gondrannak ő az örököse, szép, vagyon várományosa. Tudod, Szofi, az elmúlt napokban sokat gondolkoztam ezen, és bizony rájöttem, hogy... hogy Gastonhoz valóban jobban illik a bőr megmunkálása és a kesztyűkészítés. Ez a durva és férfias munka. Semmint az esszenciák finom világa. Különben pedig, igen, ez a birtok az édesanyádé volt. Az ő családjáé. És csak a a révén szállt rám. Törvényeink szerint így fiamé lenne az elsőbség az öröklésben, de be kell látnom, hogy ez nem volna igazságos. Szerencsére a törvény úgy is rendelkezik, hogy az efféle igazságtalanságok kiküszöbölhetőek végrendelkezés által. Igaz, mi felénk annyira még nincs szokásban, de egyre több polgár veszi a fáradtságot a megyében, hogy egy notáriussal végrendeletet csináltasson, melyben érdemek és nem születési sorrend alapján osztják el a vagyont. Vagy épp nemek szerint. És ez esetben, Szofi, nálad érdemesebbet nem találhatnék, hogy Belbár tulajdonosa, és egyben őrzője legyen. És különben is. Te vagy az egyetlen a családban, aki úgy tűnik, valóban tud az idők szavára hallgatni. Szofi ekkor végre mert hinni a fülének, és örömkönnyekben tört ki. Apám! borult apja nyakába, míg egyszerre rázta a nevetés és a sírás. François Malon mindeközben türelmesen simogatta a lánya hátát, majd amikor az kissé megnyugodott, lefejtette magáról a karjait. Na, jól van, morogta zavartan, és egy keszkenőt nyomott a lány kezébe. Töröld meg a szemed. És mondd, apám, kezdte reménykedve Sophie, ez azt jelenti, hogy a parfümkészítésbe is belevághatunk? Nem. Lomboszta lemálón. Igaz, Szembelli erről is próbált meggyőzni. Hosszan magasztalta nekem a képességeidet. De továbbra is azt tartom, mi földművelők vagyunk, és nem parfümmesterek. Ehhez másfajta élet, másfajta gondolkodás szükségeltetik. Ami még anyádágán sem volt meg. Értem, apám. Felelt Szofi kis de igyekezett palástolni ezt a csüggettséget, hisz így is végtelenül hálás volt apjának a döntéséért, és végtére is. Belbárb! Boldog volt, hogy az ő imádott belbárbia az övé lehet egy napon, és nem kell egy férj oldalán elhagynia, hogy végképp Gaston markába kerüljön. És most jól figyelj ide, folytatta Málon. Van ugyanis néhány feltételem. Igen, apám? kapta fel a fejét Szofi. Egy. Nem szólsz erről senkinek, még a notáriussal be nem végzem a dolgot. Mert Gaston dühöngeni fog, ebben biztos vagyok. Épp ezért már mint kész tényt akarom közölni vele döntésem. Ezt megígérhetem. Kettő. Tanulni fogsz, és dolgozni. Többet fogsz besegíteni a gazdaságban sok mindent magam sem tudom, hogyan lenne érdemes elkezdeni. Kezdetnek, hogy mely virágokat lenne érdemes még nagyobb mennyiségben termeszteni. Ezt is megígérem, apám. És van itt egy harmadik feltétel. Igen? Mi hamarabb férhez kell menned? Azt ugyanis továbbra is tartom, hogy az efféle munka nem magányos fiatal lányoknak való. Választanod kell valakit egy jóra való Okos és jó üzleti érzékkel megáldott férfiút, aki segítségedre lehet ebben a nem hétköznapi munkában, amit Belbárd működtetése a jövőben jelenteni fog. Úgy lesz, apám. Ezt is megígérem. Mármint ígérem, hogy csakis olyan emberhez megyek hozzá, aki nem fél a kemény munkától. Megvan a magához való esze, és értékeli mindazt a jóságot, amit Belbárd adni tud. Helyes. És lehetőleg minél előbb. Ami azt illeti, ebben magam is jobban kiveszem a részem. Az ősszel, ha visszaköltöztünk a városba, sokkal több meghívásnak fogunk eleget tenni. Bálok, fogadások és azok az unalmas egyleti összejövetelek, amit unatkozó öregasszonyok azért szerveznek, hogy a város fiataljait összeboronálhassák. Ezekből ezen túl neked is ki kell venned a részed. Ó... Oh. Nyögte, Szofi, de nem mert ellenkezni apjával. Rendben, apám. És ha a télen nem találjuk meg a kérőt? Akkor a jövőtérre beköltözünk Avignonba, Dupont barátomhoz. Egy akkora városban már csak akad egy jóra való fiatal ember, aki mind vagyonát, mind képességeit tekintve megfelelő választás lesz. De száz livr fogadok, hogy mire vége lesz a farsangnak, megtaláljuk neked a megfelelő férjet. Értem, papa, erőltetett magára egy mosolyt a lány. Úgy lesz minden, ahogy akarod. Aztán közelebb lépett apjához, hogy lábúi hegyre állva megcsókolhassa a homlokát. Közben megfogadta, hogy már másnap küld egy üzenetet elennek. Tudta, nem sok reménye van rá, hogy azt még a szárazföldön elolvassa, de ha máshol nem, hát utoléri, amikor partra száll az antillákon. Így, hogy Málon sürgetni kezdte a férkeresést, biztosan hazatér. Ráadásul többé nincs rá szükség, hogy a tengeren tengerentúrról csinálja meg kettejük szerencséjét, ha egyszer belbárba az övék lesz. Igaz, hogy továbbra sem lesz az a vagyonos vőlegény jelölt, akit François Málon elképzelt magának, de ha azt belátta, hogy Szofi kezében jobb sorsa lesz a birtoknak, mint a fivéréjében, akkor talán azt is el fogja ismerni, hogy egy olyan fiatalember képességei, mint Ellen, aki szorgalmas, becsületes, józan tájékozott és haladó gondolkodású, sokkal többet nyomnak a latba, mint a pénz. François Málon, akit megnyugtattak lánya szavai, végül megsimogatta arcát és így szólt. Úgy hiszem, édesanyád most nagyon boldog, Ahogy a ránk tekint. Azzal, Megelőzve, hogy erőt vegyen rajta Az elérzékenyülés, kissietett a lányszobából, Ahol Szofi abban a pillanatban Pördült boldog táncra, Hogy az apja becsukta maga mögött az ajtót. Mindazonáltal Szofi Malon még mindig nem merte egészen átadni magát a boldogságnak, pedig tudta, milyen kivételezett a helyzete. Nem soka lett volna, mint Malon, aki erős és egészséges fiúgyermekével szemben leányát részesíteni előnyben. Nem tudta Cámbeli egész pontosan, mivel tudott oly nagy hatással lenni rá, hogy végül belássa, mivel tenne a legjobbat a birtoknak és egész családjának. De Sophie... Ettől kezdve még az imáiba is belefoglalta a férfi nevét. Ugyanakkor volt valami, ami nem hagyta nyugodni. Egy különös, alig érzékelhető, de mégis nyomasztó érzés. Eleinte nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget, hiszen úgy gondolta, bárki, akit váratlan szerencse ér, hasonlóan érezhet. Amikor az ember hirtelen sokat nyer, Attól a pillanattól kezdve sokat is veszíthet. Aztán eszébe jutott Cámbelli jóslata, miszerint az ő sorsa nem az, hogy egyszerű háziasszonyként élje le életét, és tessék. A jövendőlés beigazolódni látszik, hiszen egy birtokot fog vezetni. De Cámbelli ugyanakkor azt is megmondta, hogy nem lesz boldog. Két héttel később François letétbe helyezte a végrendeletét Pontennó így aztán vacsora után a szalomban hívta össze a családot, hogy közölje bejelentését. Sophie meglepetésére azonban azt sem dükitörés, sem átkozódás nem fogadta fia részéről. Gaston, aki az üresen ásító kandalló mellett ácsorgott, mindössze a poharát forgatta komoran a kezében. Míg apja szavait hallgatta. Nos, apám, kezdte. Csak remélni merem, hogy a döntésre nem azért jutott, mert valamiben is csalódást okoztam magának. Nem, dehogy drága fiam, hisz, mert én évek óta, éjt nappal lát éveg űrcölök ezen a birtokon, hogy ellássa a családunkat. Igen, tudom, fiam, és épp ezért végrendeletemben minden pénzemet és a városi házunkat is ráthagytam, kárpótolva az itt végzett munkádért. Szofi mindössze belbárbot kapja. Ez a hír Szofit is meglepte. És bár szívesen odavetette volna Gastonnak, hogy míg ő valóban nap, mint nap dolgozik a birtokon, akár éppen a földeken is, addig fivérek gürcölése... Lényegében a napszámosok és az öreg intéző Antoine szekírozásából áll, de mindez igazából már nem érdekelte. Tőle még a bútorokat is elviheti az apja halála után. Neki csak a földet hagyja meg. És azt is remélem, folytatta rendületlenül Gaston, hogy atyám sosem szánta volna el magát erre a lépésre, ha nem tudná, hogy gondran révén. Már öröklök némi vagyont. Azaz, remélem nem semmiz neki mostoha húgom kedvéért. Soha nem tennék ilyet, fiam, pattant fel ültéből malón. De éppen erről van szó. Tudod jól, hogy belbárb eredendően Mari bárb öröksége volt. És bár ő fiaként szeretett téged, úgy érzem, úgy igazságos, hogy a birtok az ő vérvonalán öröklődjön tovább amennyiben így érzi igazságosnak apám, felelte Gaston gúnyos mosolyjal. Remélem, szintén igazságosnak találja, hogy többé nem kívánok belbárban élni. Na de, ez a házattól még az otthonod? Nem, nem az. Hiszen maga is megmondta, hogy ez most a anyám családjának hagyatéka, kihez nekem semmi közöm. Csak betolakodó vagyok itt, Egyébként sem várhatja el, hogy a továbbiakban verejtékemmel öntözzek egy földet, melyet nem az én utódaim örökölnek majd. – De hát hová akarsz menni? – kérdezte ilyetten málón. És mihez akarsz kezdeni? – Na, mai éjszakát Viktor barátomnál töltöm. Azután lakhatóvá teszem a városi házat, aztán ki tudja. Talán elszegődök gondra mellé, hisz már rég mondta az öreg, hogy egy nap ki kell tanulnunk az ő mesterségét is. Egy biztos. Olyan helyen nem maradok, ahol nem becsülnek meg. Kérlek, fiam, gondold meg, fogta esdeklőre málón, akit ez a higgat, rideg elutasítás talán jobban megrémisztett, mintha ordibálásra került volna sor. Apám, mondta hűvösen Gaston magának joga van úgy rendelkezni a vaji felől, ahogy kedve tartja. De ne várja, hogy tapsikoljak örömönben, amiért a birtokot, amiért egész életemben dolgoztam. Egy szédült fruskára hagyja. Megyek. Fivérem! Sophie felállt, hogy ő is maradásra bírja bátját, No nem maga, hanem apja miatt, hiszen látta, mennyire megrendítette Gaston fenyegetőzése. De az rá sem hederített, egyszerűen csak kiviharzott a házból. François Malon a következő napokban igen erősen bánkódott fia miatt. Sophie egyre vigasztalta, hogy ne aggódjon, előbb-utóbb úgyis megbékél, noha a maga részéről nem bánta, hogy még az addigiaknál is ritkábban botlik bele a házban. A bejelentés másnapján Gaston csak este tért haza, és egyből a szobájába zárkózott, azon túl pedig nem sok időt töltött otthon. Az öreg François azonban lassan gyógyírt talált a munkában, mivel a fia gyatra segítsége is segítség volt a gazdaságban, tudta, hogy új emberekre lesz szüksége. Magához rendelte hát Antoánt, az intézőt, hogy megbeszéljék, hány embert vegyenek fel arra a néhány munkára, amely még az őszig váratott magára, Továbbá megkérte a férfit, hogy rendelje magához Rikár névre hallgató unokaöcsét. A fiú egy válbón melletti gazdaságban szolgált épp, és Antoine igen nagyra tartotta a képességeit. Megegyeztek hát, hogy az elkövetkezendő egy-két évben belőle neveli ki utódját, s így örekkorára Antoine is megkezdheti végre a pihenő idejét. Azután két környékbeli gazdával egyezkedett, hogy engedjenek át neki haszonbérbe egy-egy darabot a parlagon heverő földjeikből, illetve a helyi zsidóval is tárgyalásokba kezdett egy kisebb kölcsönügyében, melyből új felszerelést szándékozott vásárolni. Összességében tehát úgy tűnt, minden a legjobban alakul. Legalábbis Szofi számára, akit soha olyan gontalannak és felszabadultnak nem láttak még, mint azokban a napokban. Istenemre, Szofi! mondta Manon, amikor egy napon azon kapta a lányt, hogy a konyhában énekelve hajtogatta a frissen mosott lepedőket. Itt szolgálok már jó pár éve, de még sohasem hallottalak énekelni. Talán mert még sosem volt rá ilyen jó okom, Mánon, felelte Szofi mosolyogva. Hát szó, mi szó, nagy szerencseért. A környéken tudják, mit határozott az édesapád? Nem, még nem. A papa nem akarta nagy dobra verni azelőtt, hogy Gastonnal beszélt volna. De most már talán nem kell titkolózni. Jó is, hogy mondod. Ma bemegyek a városba. És elújságolom űrszülnek az örömhírt. Sophie aznap délután egy kosárral a Manon küldött löpötijéknek pár üveggel a híres alma és egy üveggel az almaborából. Elindult a város felé boldogan, bele, -bele könnyed sétájába augusztus végére járt. A nap már nem tűzött olyan perzselően, és a kabócák sem csiripeltek olyan eszevesettül, mint a nyári kánikula legforróbb napjain. A szél pedig már nem csak a nyár utolsó és legillatosabb virágainak, de a távolabbi mezők betakarítás alatt álló búzatábláinak illatát is magával hozta. Szofi aznap kivételesen boldog volt, hogy a nyári idő dacára a városba mehet, még sosem látta olyan ragyogónak a gírbe macskaköves utcákat szegélyező okker, narancs és vörös színben pompázó házakat, sem olyan mosolygósnak az ajtóban plegykákodó főkötős asszonyokat, sem olyan elégedetnek a küszöbelőt hűsölő kövér macskákat, és sosem hallotta még olyan vidáman csicseregni a lányos házak ablakában, kalitkában tartott kanárikat, mint azon a délutánon hanem amikor a löpeti házhoz ért, meglepetéssel tapasztalta, hogy csak a sokadik kopogtatásra voltak hajlandók ajtót nyitni, és Bertrand, a ház mindenese, akkor is csak egy résen nézett ki. Mint mondta, őrszül kisasszony megfázott, ezért nem látogathatja senki, és nem is engedhet be senkit. Sophie furcsálta a dolgot, hiszen egy megfázás miatt nem szokás karantén alá vonni egy házat. Akkor annál inkább látni szeretném, erősködött. Hiszen alma is hoztam neki, amiről tudom, hogy szereti. Kérem, Bertrand! Nem lehet kisasszony értse meg. De hát, biztosan nagyon magányos szegény, tudja mit? Tudom, mennyire szereti Manon almaborát. Ha bereszt. azt megtarthatja maga. Hát jó... Nyelt nagyot némi gondolkodás után a mindenes. De csak mert löpöti úr nincs ide haza. De ne maradjon sokáig, kisasszony! Bertran ezután úgy terelgette végig a vendéget a ház szűkös, könyves polcokkal megpakolt sötét folyosóin, mintha valami bűnt követnének el. Egyre tekintgetett jobbra-balra, nem veszi észre őket valaki. Mikor pedig Szofi végre belépett űrszül szobájába, Barátnője, aki cseppet sem látszott betegnek, megkönnyebbülésében szinte a nyakába vetette magát. Jaj, Szofi, hát te vagy az! Olyan jó, hogy eljöttél! Isten meghallgatta imáimat! Régen nem láttalak, és híreim vannak, na de mi ez az egész? Miért viselkedik Bertrand olyan különösen? És miért mondta, hogy meghűltél? Őrsző szeme ekkor megtelt könnyel. Miközben kezét szája elé tartva, hasztalan próbálta visszafolytani feltörő zokogását. Az Istenért! vonta Szofi barátnőjét a kerevetre. Mi történt? A papa nyögte őrszül. Bezárt ide. Istenem, csak nem hírét vette, hogy te és az a fragonár... Nem, azt nem tudja, illetve... Tudja, hogy van valakim, de azt nem, hogy kicsoda, de nem is. Ja, Istenem, Szofi! Én gyereket várok. Szofi valahol a lelke legmélyén azóta számított erre a bejelentésre, hogy belépett a bajós hangola a házba. Igyekezett mélyeket lélegezni. Tudta azzal, ha ő is kétségbe esik, vagy sápítozni kezd, esetleg korholni kezdi barátnőjét, nem segít semmit. A szűz ereje legyen veled, űrszül. És most mit fogsz csinálni? Mit mondott apád, amikor meghallotta? Beszélni fog Fragonárral? Kikényszeríti, hogy azt tegye, amit a becsület diktál? A papa még nem tud semmit. De hát nem azt mondtad, büntetésből zárt be ide. Űrszül elmesélte, hogy amikor pár nappal korábban felfedezte állapotát, Azonnal üzenetet küldött a festőnek, hogy találkozni akar vele. Csak hogy a fiatalember éppen úgy viselkedett, ahogyan azt Sophie elképzelte. Kiszedte az erszényéből a nála lévő aranypénzeket és űrszül kezébe nyomta, mondván, ez mindene, ami éppen van, másra tőle ne számítson, hiszen feleségül nem veheti. Kiderült, hogy az apja már megkérte a számára az egyik udvarbéli taláros nemes leányát és hogy elfogja venni, amikor hazatér. Jaj, Szofi! Az egész annyira megalázó volt, és mintha nem is ugyanaz az ember lett volna. Látnot kellett volna, mennyire kemény volt a tekintete. Hideg és szívtelen. Istenem, én annyira ostoba voltam. Hallgatnom kellett volna rád, de én... Ne ostoroz magad, őrszül. Undorító és alávaló dolog, amit tett. És ha már rávett téged arra, hogy vele hájj, legalább lehetett volna körültekintőbb. Jaj, űrszül, bár csak beavattál volna. Mikor történt meg köztetek? Legelőször a tubarózsák éjszakáján. Aztán még néhányszor kiszöktem hozzá. A papa sosem vett észre egészen a legutóbbi alkalomig. Akkor, amikor elmondtam Fragonárnak a dolgot a babáról. Mikor hazajöttem, azt sem tudtam, hol vagyok. Kétségbeesésemben arra sem ügyeltem, hogy ne csapjak zajt, és a papa elkapott. Nagyon megvert. Azt mondta, tudja, hogy találkozgatom valakivel, de én nem mondtam meg, hogy kihaz. El kell neki mondanod. Az égre, hiszen apádnak neve van a városban. Ha ő maga áll Fragonár eli, annak lesz hatása. Vagy ha máshogy nem, hát felutazik Párizsba az apjához, hogy rajta keresztül kényszerítse a kötelessége teljesítésére. Nem fog hinni neki senki, rázta a fejét űrszül. És nekem sem. Jean Honoré megmondta, ha bárkinek beszélek, ő tagadni fog, és csak a saját helyzetemet fogom rontani. Azt mondta, keressek egy olyan asszonyt, aki ért az angyal csináláshoz, vagy csináljak, amit akarok. Aztán ott hagyott. Ott hagyott az utcán egyedül, és vissza sem nézett. Őrszült ekkor újra rázni kezdte a sírás. Szofi átölelte barátnőjét, és úgy várta meg, míg csillapodik felindulása. Aztán eltelt két nap, hüppögte végül a nyomdászlánya, és nem tudtam kétségbeesésemben mit tegyek, hát küldtem neki egy levelet Bertronnal amiben újra csak könyörögtem neki, hogy ne hagyjon el a bajban. Bertrand azzal a hírrel tért vissza, hogy a fiatal fragonár elutazott. Egyik pillanatról a másikra visszament Párizsba. Agyáva! Pattant fel Sophie. Istenemre, ha férfi lennék, két kézzel tekerném ki a nyakát. Annyira tudtam! Láttam rajta, hogy őt nem érdekli senki és semmi, csak a saját élvezete. Éppen olyan, mint a legtöbb férfi. Ne haragudj, nem okoskodni akartam. Tudom, hogy ez rajtad nem segít. Csak annyira dühös vagyok. Mihez fogsz most kezdeni őrszől? A lány ekkor váratlanul lerogyott a földre, és közelebb kúszott Szofihoz. Te talán segíthetsz rajtam, fogta meg barátnője kezét. Hogy én... Talán azt akarod, hogy próbáljak meg én is beszélni vele? Nem, nem lenne értelme. De talán segíthetsz megszabadulni ettől. Az utolsó szavaknál űrszül a hasára tette a kezét. Őrszül, sápadt el Sophie. Csak nem akarsz felkeresni egy olyan, olyan asszonyt, ahogy az a csúszó-mászó fragonár akarta. Hiszen ez rettenetesen veszélyes. Emlékszel, mit beszéltek akkoriban, Amikor letartóztatták azt az özvegyet Tanneromban? Hogy a nők fele, akiken állítólag segíteni akart, Belehalt valami szörnyű mérgezésbe vagy a fertőzésbe? Ez még így is jobb, mint ami vár rám. Zokogta őrszül. Hiszen tudod, mi történik a megesett lányokkal. Apám el fog üldözni. Egyedül fogok éhen halni az árok szélén a gyerekemmel, vagy én is a város egyik kurvája leszek, és életem hátralévő részében, még a legutolsó koldus is a lábtörlőjének használhat. Te ezt akarnád? El tudná viselni egy ilyen életet? Nem biztos, hogy apád elkerketne. Ugyan, Szofi, ismered apámat? Szofi valóban ismerte az öreg löpötit kétségtelen, hogy vele mindig kedves volt, és a lányával is jól bánt, de alapvetően egy rátarté és külsőségekre sokat adó férfi volt, akinek mindennél fontosabb volt, hogy a város, és főleg annak előkelőségeinek a helyeslését elnyerje. Egy megesett lány a fedele alatt egy ilyen szégyentől egy családfő csak úgy szabadulhatott, ha eltaszítja magától azt, aki a szégyent a fejére hozta. Ha nem tudok megszabadulni ettől a gyerektől, fogatkozott űrszül, inkább felkötöm magam, és ne gyere nekem azzal, hogy akkor a pokorra jutok. Így is, úgy is pokol lenne a jussom. Sophie a maga részéről nem volt biztos benne, hogy Isten, kinek kegyelme elvileg végtelen. Nem bocsátaná-e meg, ha egy szerencsétlen leány inkább a halált, Semmint azoknak a kegyetlenségét választja, akik magukat egyébként az ő szolgájának nevezik. De Esze sem volt ezzel bátorítani a barátnőjét. Értelek őrszül. de én nem ismerek ilyen asszonyt. És ha ismernénk is ilyen nőt, vette vissza a szót a barátnője, akkor se tudnék kiszabadulni innen, hogy eljussak hozzá. Mire a papa kiereszt a szobámból, talán már késő lesz. Ezért is bíztam abban, hogy te talán tudsz segíteni. Én, kerekedett el Szofi szeme. De hát hogyan? Annyi féle főzeted van. Annyi minden tudsz a növényekről, az olajokról. Azok gyógyításra vannak. De csak van valami, ami segíthet rajtam. Kérlek, Szofi! Senki másban nem bízhatom. Meg kell tudnod, hogy mégis mi az a szer, amit ilyenkor a bajba jutott lányok használhatnak. Biztosan létezik ilyesmi, hiszen a Tanneróni asszony főzetekkel is segített a megesett nőkön. Segített rajtuk, vagy épp megölte őket, el Szofi. Kérlek, fogta meg újra űrszül barátnője kezét. Kérlek, valamit tennünk kell. Nem hagyhatsz cserben, kérlek, könyörgök, Szofi! Nincs más reményem, csak te. Szofi kábultan lépett ki a löpeti házból, és úgy kóvájgott hazáig, mint egy holtkóros. Vacsoránál is keveset beszélt, és az ételét is kedvetlenül turkálta, így apja hamar ágyba parancsolta attól tartván, esetleg megint valami betegség kerülgeti. Szófi azonban meg sem próbált nyugovóra térni. Segíteni akart űrszülön, hát hogy is ne akart volna. Kislánykoruk óta a legjobb barátnők voltak. Ami nem is csoda, hiszen annyira hasonlított a sorsuk. Mindketten fél voltak, akik korán veszítették el édesanyjukat. űrszül anyja Szófiéhoz hasonlóan egy fiatal és meleg szívű teremtés volt, és tudta, ha ők még velük lennének, ők segítenének rajtuk. A két anya biztosan összefogna, hogy valami megoldást találjon, mert ők nem olyanok, mint a férfiak, akiknél az úgynevezett becsület való az együttérzésnél, és még a vérségi köteléknél is. Nem. Egy anya nem. – Anya, – suttogta Szofi, miközben idegesen járkált fel alá szobájában – aztán hirtelen megtorpant. Tekintete a méretes ruhás ládára szegeződött, amely édesanyja gyógynövényes és gyógyszerkönyvét is rejtette, és amelynek néhány receptjét már ő is betéve tudta. Akárha valami mágnes húzta volna a ládához. Odalépett, felnyitotta tetejét, és oda sem hederítve, hogy összegyűri a manon által gondosan összehajtogatott ruhákat, alsószoknyákat és ingeket. Előtúrta a vastag bőrkötéses könyvet, amelynek megsárgult lapjai még nagyanyja receptjeit is őrizték. Pontosan lehetett látni, hol váltották fel nagyanyja szálkás, hosszúkás írását, anyja gyöngybetűi. Sophie Maribarbe elbeszéléséből tudta, hogy a könyvben összegyűjtött receptek régóta öröklődtek a családban. De az ő anyja volt az első, aki azokat írásba is foglalta, kicsit mindig javítva, átalakítva az elődök receptóráit. Maribarbe írását is gyakran fel lehetett fedezni a szálkás betűk mellett, amikor egy hozzávalót hozzáadott vagy egy mennyiséget korrigált elődei gyógyfőzeteiben. Szofi számításai szerint a könyv nagyjából 150 keverék, tinktúra gyógyta a receptjét tartalmazta. Némelyek igen egyszerűek voltak, például szárított bazsalikomból és kakukkfűből álló teát javasoltak torokfájásra, vagy épp hársfa és álnizs magot köhögésre. Mások egészen összetettek és bonyolultak voltak és nem csak szárított növényeket, de pár cseppnyi illóolajat is rendeltek a főzethez rakni, kiegészítve különféle gyógyfüves fürdőkkel, vagy épp olajos bedörzsölésekkel. Sophie maga sem ismerte valamennyi receptet. Leginkább azokat használta, amelyekre a legnagyobb igény volt a környéken, a meghűlésre, fejfájásra, napégésre, mérges szömörcecsípésre, csípésre, és hasonló hétköznapi nyavaják tüneteinek enyhítésére hivatottakat. Épp ezért biztosra vette, hogyha magzat elhajtása is alkalmas főzet leírásával találkozott volna a könyvben, arra emlékezne. Mégis az ágyára tette, és az éjjeli szekrényen álló fényénél lapozgatni kezdte a kötetet. Már nagyanyja utolsó receptjeinél járt, amikor valamint megakadt a szeme. Anyja ennél a főzetnél nem a hozzávalókon vagy a mennyiségeken változtatott, hanem egy egész mondatot beszúrt, méghozzá az elkészítés leírásának végére. A recept egyébként a rendszertelen vagy kimaradó vérzés orvoslására címet viselte, és egy igen bonyolult, több komponensű főzethez tartozott. A Maribárb által beszúrt mondat pedig így hangzott. Est tájban javasolt belőle fogyasztani, legjobb édes tejjel, mert elveszi a kesernyés ízt. A görcsös fájdalomra fűszva kéregte a javasolt, míg a leánynak el nem száll minden gondja baja. Szofi felvonta a szemöldökét. Főleg mikor látta, hogy anyja a minden szót kétszer is aláhúzta, mikor a megjegyzést írta, és még inkább gyanakodni kezdett, mikor elolvasta a hozzávalókat. szagú boróka, csombormenta, ruta kivonat, tuja. Ezeknek egy részét, mint a csombormenta vagy a ruta, Szofi maga is használta, így tudta róluk, hogy míg megfelelően a dagolva gyógyítanak, addig nagy mennyiségben mérgezést is okozhatnak. És ez a recept nem épp elhanyagolható mennyiséget javasolt belőlük felhasználni, sőt, ráadásul az egyik összetevő, a varjúköröm, még csak ismerősen sem hangzott számára. Elővet tehát űrszül egyik ajándékát, Méliusz Herbariumának egy francia kiadását, ahol megtalálta a varjúkörmöt. A más néven anyarosként is ismert összetevő voltaképpen nem is növény volt, hanem egy fajta, amely a búzakalázt fertőzi meg. Ugyanitt azt is leírták, hogy bábák használták a vérzés csillapításra, ha a méh nem akart összehúzódni szülés után, de, mint Méliusz írta, ördöngösebb személyek olyan praktikákat is űztek véle, melyekről itt szó se Már márpedig Szofit éppen az érdekelte, amiről a könyv nem szólt már biztos volt benne, hogy a recept elhajtásra szolgál. És bár szívesen elmerengett volna arról, hogyan kerülhetett egy efféle főzet a sok ártalmatlan recept közé, és hogy ezek szerint Mélius nem csak nagyanyját, de az anyját is az ördöngösebb asszony személyek közé sorolta volna, valami más kezdte aggasztani. Ugyanis bár a leírás szerint Európa szinte minden vidékén megtalálható volt az anyarosz. Szofinak ötletesen volt, honnan szerezhetné be azt. Már pedig a recept első számú összetevőjét. Éppen a varjú köröm adta. Szofi Malon csak reménykedni tudott benne, hogy nem látta meg senki, amikor Pégomás városkáján átvágva a Márten házhoz osont. Főleg nem Manon akit csak nagy nehezen sikerült rábeszélnie, hogy nyugodtan látogassa meg a városban élő régi ismerősét, még beugrik a templomba egy hálaadó imára. De miért éppen itt tört rád az ájtatoskodás, kedvesem? Értetlenkedett. Mert csak most jutott eszembe, hogy még nem is adtam hálát az úrnak azért, mert elküldte hozzánk Cámbellit, és így nekem adta belbárbot. És mert a papama különösen lehangolt volt. Gaston tegnap este bejelentette, hogy jövő héten áthúrcolkodik a városi házba. Szeretnék imádkozni azért, hogy köztük mielőbb simuljon el a nézeteltérés. Akkor veled tartok. Ugyan minek? hiszen azt mondta a barátnőd a templommal szemben lakik, ű csak behozzá, kérja a szederlikörjéből, amiről azt mondtad híresen finom, én pedig bekopogtatok hozzátok, ha végeztem. Manon Furnyé, aki bár hívő asszony volt, jobban vonzotta az imánál a likőr. ráállt az alkura. Szofi pedig álthatta a szerencséjét, amiért két nappal korábban kiúkadt az apja kedvenc csizmája. A környék legjobb vargája ugyanis Pégomászban dolgozott, ahová Szofinak sürgősen el kellett jutnia úgy, hogy egy időre Manontól is megszabadul. Hogy dolgában biztos lehessen, be is tért a templomba, sőt, még újját is a szentelt vízhez érintette, hogy elmondjon egy gyors imát, és az úr bocsánatát kérje a bűnért, melyet űrszüllel elkövetni készültek. Még ha meggyőződése szerint a valódi vétkes nem is a barátnője, hanem a végtelenül önző és gyáva fragonár volt. Ezután gyorsan az oldalsó kiárathoz ment, és kiosont az utcára. Emlékezett rá, hogy a Tannerúni eset után beszélték, hogy a Márten lány is segítkezett anyja praktikáiban, de ellene nem találtak semmilyen bizonyítékot. A nevét viszont épp eléggé megkurcolták a falujában ahhoz, hogy arrébb költözzön. Szofi még korábban Manon és Blanche egyik beszélgetését kihallgatva tudta meg, hogy a boszorkányságért meglincselt lánya pegomás szélén lakik egy kis házban, ahová akkor költözött. Azóta csak ritka alkalmakkor látták színét a városban, de a helyieknek egyébként sem volt hozzá egy jó szavuk sem. Minden esetre megtűrték maguk között. És a jelek szerint Róz Márten másra nem is vágyott, mint hogy békében hagyják élni felmenői szégyenével. Talán ez volt az oka, hogy még kopogtatásra sem volt hajlandó ajtót nyitni, pedig amikor odaért, Sophie megesküdött volna, hogy neszezést hallott a házból kiszűrődni. Ahu! kiabálta. Van itthon valaki? Kérem! Segítségért jöttem! Nem vagyok itteni, egy környékbeli városból jöttem. Kérem? Egy bajba jutott barátnőmnek segítségre van szüksége. Pénzt is hoztam. Végül e szavakra kinyílt az ajtó, de csak résnyire. Abban egy harminc körüli asszony jelent meg, aki szigorú szemmel a Szofit. A szigorúsága dacára kétségtelenül volt benne valami vonzó szép bőre, fényes fekete haja és fekete szeme volt. Csak nem eredtek volna azok a szemek olyan szórósan a lányra. Jöjjön be, mondta végül szárazon, és szélesebbre tárta az ajtót. Sophie belépett a kisházba, és egy pillanatra megütközött a látványon. Benn ugyanis makulátlan tisztaság. Jó állapotban lévő bútorok, és takaros, vázába állított virágcsokrok látványa fogadta. Túl azon, hogy az épület kívülről jóval megviseltebb volt, és szerényebb életmódról árulkodott, mint belülről. Szofi egyébként sem éppen ilyennek képzelte egy vajákos asszony, vagy éppen egy vajákos asszony lányának otthonát, ahol a tűzhelyen nem zavaros, gyanús szagú hanem illatos, kakukfüves leves gőzölög, és a sarokban nem egy fekete varjú egyensúlyozik egy korhatszék támláján, hanem egy nyakán kék szalagot viselő kis fehér macska szundikál egy párnán. Igen, Rozmárten háza éppen olyan volt, mint egy dolgos, magára és a környezetére sokat adó vén kisasszony otthona, amelyben nincsen semmi különös. No, mondja, kedves. Gabriele, felelte gyorsan Szofi. A nevem Gabriele Furnyé. Nos, kedves Furnyé, kisasszony, mondja el, miben lehetek a segítségére. Azt mondta az előbb valaki bajba került, de korán sem vagyok biztos benne, hogy én azon a bajon segíteni tudok. Ebben egyre inkább kételkedett Szofi is, aki legszívesebben elszaladt volna szégyenében. Ugyan mit fog gondolni ez a nő, ha anyaros iránt érdeklődik nála? Még a végén csendőrért is kiállt. Mindegy, gondolta. Ha így lesz, ráér majd akkor kereket oldani. Ha már egyszer idáig eljött. Anyarosra lenne szükségem. Bökteki ki végül. Más néven varjú körömre. Hogy micsodára? Értetlenkedett Róz Márten keresztbe font karral. – Akkor jól értettem. – És miért gondolja, hogy én ebben segíthetek magának? – Hát, arra gondoltam, igen, hogy… Szofi nem mondhatta, hogy abban bízott, ha az anyja csináló volt, akkor talán ő is ért az ilyesmihez, ám Róz végül megkegyelmezett a hivatlan vendégnek. – Mit mondod, hogy hívják? – kérdezte. – Gabriele, Fournier. De nem ez az igazi neve. Nem igaz? – Mégis miért akarja, hogy bízzak magában, ha maga sem bízik bennem? – Hm? – A nevem Sophie Malon. Bökte ki ösztönösen Sophie. Rossz szeme megrándult egy pillanatra. Nem kizárt, hogy névről ismerte Sophie családját – Hisz a környéken szinte mindenki ismert mindenkit. De nem volt mit tenni. A lány ösztönei azt csúgták, hogy jobban teszi, ha nem titkolózik róz előtt, aki tovább faggatózott. És nem is a barátnője van bajban, hanem maga. Nem. Legyen őszinte. Tényleg egy barátnőmről van szó. Egy férfi, aki átutazóban járt a városunkban, elcsábította. Az apja bezárta a szobájába, hogy megbüntesse, amiért szeretőt tartott. De ő nem tud a terhességről. Már úgy értem, a barátnőm apja. De ez nem marad így sokáig, ha nem jut. Anyaroshoz. Igen. Róz ekkor közelebb lépett a nőhöz, és mélyen a szemébe nézett, mintha a szúrós, kis, fekete szempár a nagy szürkéskék tekintet igazát akarná kikutatni. Akármit is látott Sophie lelkének tükrében a Márten lány, elégedett lehetett az eredménnyel, mert végül lassan bólintott, és a lányt megkerülve egy polchoz lépett, melyen agyagedényekben fűszerek sorakoztak, legalábbis az edények felirata szerint. Végül levette a zsája feliratút, és egy kis zsákba kijöntött belőle valamit. De Sophie nem láthatta, hogy mi az. Miután a művelettel végzett, Róz leszámoltatott a látogatójával harminc eküt az asztalra, majd a kezébe nyomta a zsákot. Tudja, hogy mihez kezdjem vele? Van hozzá egy receptem, igen. Megbízható? A legmegbízhatóbb, igen. Tuját, csombormentát is tartalmaz, és rutaolajos bedörzsölést is ajánl. Helyes, bólintott a Mártán lány. Most menjen. És jegyezze meg, ha valaha elárulja, hogy tőlem kapta. Az összes ősöm minden átkát fogja élete végéig magáncipelni. A kis szemek olyan élesen villantak Szofira, hogy a lány megborzongott. Gyorsan bólintott, majd köszönetet rebegve kísértett a házból. Csak akkor jutott eszébe, hogy ez a nő, akár ki is használhatta a néhai anyja nevét övező mendemondákat, hogy a bolondját járassa vele. Szofi gyorsan kibogozta a kis zsákocska száját, de megkönnyebbülésére nem szárított zsáját talált benne. A kés, fekete lilás szemek éppen úgy festettek, ahogy a Mélius leírta a herbáriumban. Elmosolyodott, és hálás pillantást vetett a zárt ajtóra. Nem vesztegette az időt. Másnap már munkához is látott, pontról pontra követve nagyanyja receptjének leírását. Így, amikor aznap este bekopogtatott hozzájuk Bertrand, aki űrszül aggódó levelét hozta, végre jó hírrel is szolgálhatott barátnőjének, Válaszlevelében megüzente, hogy másnap az esti órákban, a főzetnek elkészülte után legalább egy nap pihentetésre volt szüksége, felkeresi. Megvan a megoldás, és ne félj, tudom, mit csinálok. Végét szakasztjuk a gondoknak s bajoknak, írt a barátnőjének. Ennél nyíltabban ugyanis nem mert fogalmazni, attól tartva Bertrand talán belekíváncsiskodik a levelükbe. No, persze nem vette biztosra, hogy Bertrand egyáltalán tud olvasni, de jobb volt az ilyesmit nem kockáztatni. Úgy is tette, hogyan égérte, és vasárnap délután, míg az apja a hátsó kertben szundikált, Gaston pedig ki tudja, hol kóborolt, egy üvegbe töltötte a kesernyés szagú, sötét barna főzetet, amely már két napja állt egy üstben műhelyében. és ruhája hasítékán át, a szoknyája alatt rejtőző zsebbe rejtette. A városba érve mind szaporában dobogó szívvel kaptatott fel a meredek utcákon, végül megállt a löpeti ház bejáratánál. Mielőtt bezörgetett volna, egy rossz pillantást vetett a szomszédos épületre. Ez volt Fragonár nagybátyjának a háza, ahol a csábító is lakott. Ha lenne igazság a földön, annak a gaszvickónak kellene veszélyeztetnie a tulajdon életét azzal, hogy mérgező főzeteket fogyaszt. Szofi egyébként soha nem adott volna efféle italt barátnője kezébe, ha a recept nem nagyanyjától és anyjától származott volna, akiknek tudásában százszázalékosan megbízott. De azért így is vetett egy keresztet. És gyors imában kérte a szűz Máriát, hogy segítse meg mindkettőjüket ezekben a nehéz órákban. A kopogásra végül Bertrand került elő, karikás szemmel és kisé kóvályogva nyitott ajtót. Úgy tűnt előző este jócskán felöntött a garatra, de azért elfogadta a megvesztegetésére hozott almabort, és nagy óvatosan felfezette Szofit űrszülhöz. Meglepetésére azonban barátnője nem számította jöttére. – Hogy kerülsz ide? Drága Szofi! – kérdezte őrszül megragadva a kezét, hogy behúzza a szobájába. – Nem reméltem, hogy ilyen hamar meglátogatsz. – Nem értelek. Nem kaptad meg a levelem. Bertrandnal tegnap üzentem, hogy ma délután eljövök hozzád. Nekem nem adottád semmilyen üzenetet. Különös? Bár talán nem is az. Ahogy nézem, tegnap éjjel kirúgott a hámból. Alig, ha nem, elfelejtette. Majd kifelé menet, megmosom a fejét. De most nem is ez a lényeg. Hanem ez. Sophie előhúzta zsebéből az üvegcsét. Szűzanyám, kiáltott fel űrszül, csak nem, ez csak nem, te igen. Egy főzet, amely segít a bajodon. Na de honnan? Magam készítettem. Anyám receptes könyvében találtam egy leírást erről a szerről. Nem volt egyszerű minden hozzávalót beszerezni, de erről nem is beszélhetek, úgyhogy ne faggass! Ami a fontos, hogy ma este mielőtt lefekszel így áll az italból. Legjobb, ha mézes tejjel veszed be. Rutaolajad van? Igen... Még a múltkor hoztál a papa fejfájására. Helyes! Az pedig bedörzsöléshez kell. Minden bizony a görcseid lesznek. Hoztam volna rá fűzva, kérek te de kifogytam belőle. Készülj fel! Nem lesz kellemes. Jaj, Szofi! Borult barátnője nyakába űrszül. Az Isten fizesse ezt meg neked. Tudtam, hogy te segíteni fogsz rajtam. Csak nehogy az Isten megbüntessen minket. Ez az ital veszélyes. Lényegében egy méreg. De, de hatni fog. Úgy értem véget vet a terhességemnek. Igen, úgy hiszem. Csak azt nem tudom, mit teszek, ha neked valami bajod lesz. Sosem bocsátanám meg magamnak, ha. Szofi elhallgatott, mert a házból különös zajok hatoltak el hozzájuk. Férfiak kiabáló hangja, csörömpölés, majd lábdobogás a távolban Bertram, majd űrszül apjának tiltakozó hangja. A düngő léptek egyre hangosabbá váltak, a lépcsőn közeledtek, és Sophie ösztönösen hátrébb húzta az ajtó közeléből, amely a következő pillanatban kivágódott. Sophie rémületére a helyi marsallal találta szemben magát, akit négy fegyveres csendőr kísért, és kezében Bertrand tartogatta grabancánál fogva. A bajuszos, szigorú tekintetű férfi pillantása előbb a két lányra, majd az űrszül kezében tartott üvegcsére esett. Azt a lány megpróbálta a mögé rejteni, de késő volt. Elfogni ezt a két némbert, bődült el a marsal. Azt az üvegcsét pedig elkobozni, de vigyázzatok! Összenetörjön. bizonyíték.